Потрапив під вплив шарлатанів, повірив у білу й чорну магію, завів слідство у тупик. Слідчих з Києва підозрювати у зв'язках з місцевою мафією було б уже занадто. Але саме їхніми руками мене взували, подумалася Карому. Андрієнко лише логічно довершив київську розкрутку. Ну, хоч міг би, звичайно, крутити і в інший бік. Навтім, що це я? Андрієнко? Та що б ішов проти начальства? Та ще й Київського? Мало ймовірно. Що ж виходить? У тому, що мене виперли з органів, і справді нікого звинуватити, бо все логічно. Приїхала комісія слідчих. Розібралася, що розслідуванням злочинів Заважає капітан Карий, котрий захопився окультними науками і, повіривши в білу та чорну магію, почав полювання за відьмами. Словом, поїхав чоловік. Ну, хіба такому місце в органах? От його і підвели під рапорт. Ні, щось тут не те. Хоч на перший погляд промальовується приблизно так. Але ж не могли ні київські слідчі, ні Андрієнко, зрештою, не звернути увагу, що саме Сорокіну, цю білу відьму, чаклунку, як її звуть у народі, застрелили після того, як вона вивела міліцію на калашників, які невідомо чим займалися у своїх підземеллях. Від цих фактів нікуди не дітися. Можна вірити чи не вірити Сорокіні у тому, що Клавдія Калашник – чорна відьма, зла чаклунка. Але показання свідків пограбувань «Ведуть. До неї таки. До неї!» Максим зиркну на годинника. Час, відведений для збирання хмизу, закінчувався. Треба змотувати вудку та йти варити юшку. Схоже, сьогодні до істини йому не докопатися. Недарма дарма Завагін говорив, коли вони овсмоктували з ним ситуацію, що тут багато прогалини і бракує фактів. Але невже його справді виперли з роботи, за захоплення окультними науками. «Клює Максиме Михайловичу!» почув приємний баритон за спиною. В кількох кроках на піску стояв засмаглий чоловік, до пояса роздягнутий у білих коротких шортах. У правій руці тримав на кукані три велетенські щуки. Через плече перекинутий портативний акваланг. У лівій руці ювелірної роботи Видно відразу закордонна, як і акваланг, пневматична рушниця для підводного полювання. Половину обличчя приховували темні сонцезахисні окуляри. Волосся прикривала біла спортивка з написом «Адідас». «А водкою багато не наловиш, можу поділитися уловом». «Не маю честі бути знайомим», – непривітно буркнув Карий. Молодик йому не сподобався. «Звідки ви мене знаєте?» «Світ чутками повниться, розважливо проказав незнайомець. «Коли маєте кілька хвилин, у мене є до вас розмова». «Про що? Хто ви?» «Усе скажу Максиму Михайловичу. Але чи не пройти нам хоча б у тінь? А то до мене. Я розташувався отам, з затерником». У мене й пиво холоднесеньке в холодильничку, і до пива дещо є. Тому завітаємо по-сусідськи. Не можу. Синові обіцяв юшку варити. Десь вогнище лаштує. Ну, я особливо й не наполягаю, може пізніше підійти. Чи ви приходьте увечері на вогник до мене, то як? Знаєте, хотілося побути просто з сином. Розумію. «Переломний період!» – посміхнувся незнайомець. «Ну, ваша справа. Гадаю, ми ще поговоримо. На всього найкращого. Може, візьмете щуку для юшки? Смачнішою буде?» «Ні, дякую». Карий заспішив до палатки. Незнайомець дивився йому вслід. Обличчя його було серйозне. «Як я й думав!» Міліція не вийшла на мене й цього разу. Однак я міцно завис на гачку у однієї злочинної групи, якщо висловлюватися мовою міліцейського протоколу. В народі таке угрупування називають мафіозним. Себе самі вони вважають діловими людьми. І люди вони дійсно ділові. І діло знають одне – робити гроші. Місяців через три – після випадку біля готелю «Турист», у себе у квартирі, на столі, я раптом знайшов невеличкий компактний відеомагнітофон і касету. Доставили просто в квартиру. Хоч замки були цілі. Ні Тоня, ні двоє моїх хлопчаків нікого стороннього не бачили. Мені було важко пояснити їм, звідки в мене ця техніка. Ну, слава Богу, вистачило розуму не включати при сім'ї. Коли всі вже спали, я підключив відеомагнітофон до свого електрона. Це була відеоплівка подій біля туристу. Без жодних коментарів. Я переглянув її кілька разів. Незважаючи на зйомку у темряві, з використанням спецтехніки і незвичність зображення, мій образ – Упізнавався дуже чітко. Я не без цікавості прокрутив ще раз, в уповільненому темпі. Дорікнути мені було ні в чому. Тримався я на екрані непогано. Особливо ефектно було знято сцену стрілянини. А що ж, збоку це виглядало цікаво. Я відразу ж зрозумів, мене будуть шантажувати». Прикро, звичайно. Але тоді я був ще молодим і самовпевненим. Подумав, розберуся із цими кінолюбителями нічними. Але я переоцінював себе і недооцінив фірму. Мені зателефонували того ж вечора. Я ще навіть відеомах не вимкнув. Схоже, за мною спостерігали але в дійсності вони просто прослуховували мою квартиру. Пізніше я вийняв з десяток жучків мікрофонів у найрізноманітніших місцях, навіть у спальні. «Привіт, снайпери!» – пролунало в телефонній трубці. «Як тобі наше кіно? І презент від Панасоніка?» «Якого дітька вам від мене треба?» – гаркнув я. «Якщо не думали мене шантажувати, то дарма, грошей у мене немає». «Спокійно, хлопчику. У телефона багато вух. А ми не помітили в тебе особливої любові до всяких там спецслужб і міліції. То, що в тебе грошей немає, ми знаємо. Про це й поговоримо. У нас є постійна робота, яка тобі, нам так видалася, була б під силу. Найближчим часом ми тебе знайдемо. Касету знищ, то копія». «Оригінал у нас. Вітак, залиш собі, як аванс. Про згоду не питаємо. Діватися тобі нікуди. Ти ж любиш свою дружину, дітей. А щоб любити, треба чимось жертвувати».